بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر شمه پارہ سوره نازعات کی وشتم آیات مبارکہ نہ زمون نو درس دے آتھم اشد خلقن آی ایتا شودیر مضبوط پپیدائش کے کافرو ج دوبارہ جوان ام السما ی आकाशمان عجیب کتاب دیکھ چا کے زدا وناد نین او مجبور رکھے اے کفار وای وې چې مون خاورې شو زری زری شو نو مون به سوکرا ژوند لیکای نور ابي کریم مرتوی تاسو مضبوط پیدائش کې مضبوطی او کاسمان او دا هوې ندی چې ځکه انسان ووټه غوته انسان دی وې دا اسمان ګوره تاسو مونای چې څابه دا کړه بنا جوړ کړه دې الله دې اسمان لرا او دا دي کافیر منل چې دا اسمان پیدا کړونکې څوک دې الله رب هدي ته دا خبر ده چې دلیل دې چې شو کې مانی دې مسلمات وي مسلماتو نلی ولی انکار کوي دا خوده منل چې اسمان الله پیدا کړې نو یسوخ چې ګوره په اسمان پیدا قادر دې څه وی پیدا کړې مده کافره ابيستن و درول دې انسانانو په دووار پیدا کول مقادر دې دا سه عقل له چې ته د ماشیو مرکار دې وې دا فلانه شي کولې د اسمانو بره کولې شي خلک بټول سوی چې داخلي و نه دې انتم اشد خلقن ایا تاسو ډېر मजबूती یې په پیدائش کې امش سما یاکاسمان بنا ها جوړ دی رفع سم کا پور تکړه دې چد دی ګور په هوا کې ولاړ دي دې سنشتہ اسمر وخت یې شنو په کې نقصان راغی را را الله سورې ملک کوي و یګور حل ترا من فتور صبره زمانه تیری شي چرته چاو در لپک اخکاری او سمرج البس ورا کرت وی بار بار وګورا په بار بار کتو بستړې شي خطبه د وی نقصان د الله په پیدائش کې پیدا نکی رفع سم کا ها پورتکړې دې شدې په هوا کې او سمکتو شې عرب وای چې هوشه دې هوا کې پورتکړې څه ظاهري اسباب نشته اچونګي دا هو هلې لسانو د قران د دې په جبه کې سر خبری کوي رفع سم کاه پورتکړې دې شدې په هوا کې فشواها نو برابر کړې دي فشواها برابر کړې دي عشق یې مغور تفاوت پکې نشتا ان پکې شقوق چاو دونه نشتا ان پکې فتور نشتا واخت وش لیلا ها اوتیار کړې د شپد دیب تیار کړی د دیب و اخرج دوحاها او رئیستی دارا سرگند کری درناد دیب و رنور روخی جئی ندا دمر رنور دوبوری و خیجولی جیتانی جی پیدا کولی ویدا سا اقل لی دا دمر آلم بانی تیار را وستا بيې ګوره یاره پورته کرنې را وستا اغ تو ش للهات یا کړی د شپددي وخررج د حها او رې د رړدي والاردو بعد ذالک لکه از مک پس د دین غنول دام ای سمر آیاتون چه قرآن که تاسول کی, تا کی تیر شوی نو دز مک پیدائش مخ کی ده دا اسمانو نرست ده سرپ پدی یو آیات که دل تا ویز مک دین پسو غنولا نو دین خو ظاهران دا سی معلومی گی لکز مک پا پیدائش که دا اسمان نرست دا داخل ال ملک دی قران غنا یا سن دی اول لازمه کا پیدا کړي ورپسې اسمانونه پیدا کړي خدازمکه چی پیدا کڼ غوند پرته و غړولې لانو نو نو د اسمانونو ورپسې غړولې دلته دا زمری دل دی, دی ویل پیدا یې کا وی ول ارض و بعد ذلک ذحا زمکه پس د دین غړولې دا زمکی پس ده دینا غرول او ده دی ده غرول ده ده کابی شریفی نه شروع شوی ده کابی بلکل مرکز د ده دنیا سلور وانو اطرافو نه ده ده زمکی سه مرکز ده دی وجه نه تاسو لبخ کی تیرو دی مکی مکرمی تا ام القرآ وی ام مور تا ودي ته دا او ملقرهځکه وکه مور نه بچی پېده کېږي دا ټول ځمکه دې ځنه غړیدللی شروعو د کمم ځ نه شوی وه د کابی شریفی شریف ددي مبارک ځ نه وال اره بعد د ذلكکه د ح او ځم کې پس د دی نه دا زیبنی ب ر الله نومان نه چا ته پوس کړړو. چې سمرا ایتلو کې د زمکه پیدائش مخ کې او د اسمانونو او حضرت تداصيف فرمایي نای ورته فرمایل دے د الله د حبیب په دعا باندې رمش ویو او دا غو دعا د وجنا الله د علم یو لوی د قران یو لوی فهم نصیب کړي یې رب محموده شو ذکر په دعا کیږي سره دې دې نه کار نه رسکې نه کار نه دې دعا اخلي رایدا شو فرمایل چې اصل کز مکه پیدایش کې مخکدا و اسمان رستو ده خو په غړولو کې سده رستو ده اوازه اهلی المداسه مانام کړي چې دا بعدو دې کې په ماناده ماعده ولارض وباعد ذالک تحا او زمکه سرد دین غړولوا اسمان پیدا کو زمک مخکم وا زمک سرد دین غڑو بعد نا مراد معده وَالْعَرْضُ مَعَ ذَلِكَ دَعَاهَا دَحَاهَا زمک سرد دین غڑو لیو لکه دا بعدو په معنا د معا قرآن کی رسر آران ده وَيُعُتُلِمْ بَعْدَ ذَلِكَ بعد جبد بعد ذلك ذنیم سرذ دین ذنیمم ده نو دا بعد په معنا د معراضی نو لفظ بعده قران کې په معنا د معراضی والارض وبعد ذلك دحا زمکه سرذ دین غړولوا مکی سرد دین غڑونی وام اب آز احلی علم داوی وی لبز بعد کلپ مانا دی قبل امراضی لبز بعد کلپ مانا دی قبل امراضی لکت آغی مثالون مفسرینو ذکر کرنی دی والارد و بعد ذالک اے قبل ذالک زمکین ده دینا مخ کے غلول و آخراج منها ما آہا رئیس تی دی اللہ ده زمکین اوبد دی قرچینی دی نہرون دی دریابون دی آخراج منها رئیس تی دی دی زمکین اوبد دی وَمَرْعَاهُ وَغَيَا غَانِدِ ذِي چغې کتا څو خپل زنا ور سره وې وَمَرْعَاهُ باځوي مرعصد النبات الذي يرعى هغه بډي چغې کې مال سرول شي اباځوي دینه مراده غټو لر سدي چیز مكن الله راي سي والجبال ارساها او غورنا چی دی د مضبوط کړی دي ا د زما کچه الله پیدا کنه دا بخو زی دا نغرور پیدا پاش کی خلک په یوشي چې می خوې ارساها په معنا دثره اسبتها فیها دې مضبوط کړې دي پدېژ مکه کې ولجبال هر صحا او غرو نه مضبوط کړې دي پدېژ مکه کې متاعلکم ولانعامکم دا فائده د تاسو دا فار او تاسو د جنا او رو د فار ګره پس بک کې تاسو تنظیمم کړي او ډور مهربانه وي ودي بندل له خان او ګړی دهغیبت بس د بسې پخپ نه کړی صرفې په تییاه په ک سرې او بکې د زنارو انېظاممکړی م الله کوولې ان دا کوم د فده د تاسو د پااره او ستاسو د ژنارو د پاه خیره خیر محمد علیه و اصحابہ اجمعین